איתמר ככל שאתה מפריע זה יותר אחרי זה שאתה צריך לערוך. כן תזדהן. כן. טוב אז נועם בפעם הקודמת באמת דיברנו על צה"ל וקורונה. שזה ללא ספק שני דברים שהולכים מצוין ביחד. כן. עכשיו בניגוד לשני דברים שפחות מסתדרים. חברים אתה... וכסף. אתה רוצה לנחש על מה אני מדבר? לא רק חברים וכסף. קרבנוס ונוטלה. אני מניח שלא תגיע לזה בקרוב. רכבת ישראל וחזירי בר. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> מה מסתבר? לפני כמה ימים, בערב, סמוך לשעה תשע ככה, לא יודע, לפנות הערב, תשע זה כבר בערב, ממש. כן. Okay. אזור בנימינה, קמה חזירי בר, ככה משפחה יוצאת לטייל, מסתובבת לה ככה סמוך לפסי הרכבת, אבא חזיר עושה כזה אוינק אוינק, תראו הנה איזה יופי הים, פתאום משום מקום, מגיעה רכבת ישראל פשוט דורסת אותם. <laughs> עכשיו לא תגיד זה כמו כזה בסרטים שרואים בן אדם ואז רכבת דורסת אותו ואז כזה פשוט אין בן אדם. אז לא. רכבת דורסת חזירי בר אין רכבת היא ירדה מהפסים. מה אתה אומר? היא ירדה מהפסים היא דפקה שם את המסילה ועכשיו המסילה מושבתת לכמה ימים עד שיתקנו אותה. לכמה ימים? כמה ימים כן צריך לתקן אותה. פאק. זה הכל כאילו כמה חזירי בר שהחליטו להתהלך שם. אני אגיד לך, כאילו חוץ מ-WTF אחי, גם חוץ מזה שיש שם גדרות, אבל זה מוזר בטירוף. בסדר, בחיפה אין גדרות. בחיפה יש גדרות, נכון. נכון. אבל אתה יודע איפה אין גדרות? אני שמתי לב לזה מתי שהייתי בדרום. אין שם גדרות לפסי רכבת. עכשיו, חזיר בר, לא הגיוני שיוריד מה... כאילו יוריד רכבת מהפסים והוא בכל זאת יצליח. אם היא מתנגשת בגמל, גמל זה פאקינג אחי, זה גוש, זה גוש על רגליים, זה עצום, זה גומר את הרכבת, כאילו, הקטארה אני חושב מת, אני די בטוח. <laughs> הקטאר. כן, וגם, כאילו, תגיד שגמל אולי חיה יותר חכמה, היא לא תעשה את זה, לא יודע אם זה נכון. אבל, אבל כאילו, הבדואים קושרים להם את הרגליים, <laughs> הם לא יכולים לברוח. <laughs> לפעמים, תלוי איזה גמל, אבל כן. נראה נראה מה יקרה אתה יודע מה זה כמו שיש פניה חדה ואז כולם נוסעים ואומרים וואי איזה פניה חדה וזה יום אחד יהיה פה תאונה ואז יש תאונה ורק שיש תאונה מבינים שצריך לשים במפרים אז יום אחד הרכבת תתנגש בגמל ורק שהרכבת תתנגש בגמל יבינו שצריך לשים גדרות. מעניין מה רכבת ישראל עשתה בהקשר לבעיית חזירים שהייתה לה השבוע אם זה עשה צעדים מיוחדים או משהו. האמת שהכי קלאסי שהם גם ישימו במפרים. אם זה עבד עם הפניות. <laughs> <ובדך> <laughs> זה יעבוד, יעבוד עם גם <laughs> החזירי בר. נעבוד עם החזירי בר, נשים פה כמה במפרים כאלה. טוב. <laughs> <פתיח>, פתיח? פתיח. יאללה. אהלן, <קורא>, אהלן, אהלן. קוראים, מעניינים. טוב טוב מה שלומך מה נועם? נועם טוב מה שלומך מעידן בסדר גמור אז אנחנו אני מעידן אני נועם ברכה ומה אנחנו עושים אנחנו בפודקאסט שלנו מגניב ברא... פודקאסט כן איי. בפודקאסט ברכה מספר, ש... ברכה מספר הפודקאסט כן שבו אני מספר סיפורים אמיתיים מהחיים האמיתיים שלי אמיתיים לגמרי כן. <yummy palmitting> ומה אני עושה בעצם? זה מרגיש כאילו אתה מכיר את זה של הראפרים כזה יש את ההוא שבא ועושה יואו מהצד. אני ילד שכונה שגדל ומידע נצח. חיזוקים. יואו. יואו, כן. באר שבע כבוד. פחות או יותר. כן אני כאן כדי לשמוע את הסיפורים האלה את חלקם הפעם הראשונה להגיב על זה ביחד איתכם נראה מה יצא. הבן אדם לא מאה כמו שאתם רואים נועם הוא קצת. טיר הכבוד. בדיוק אז זה עומד להיות מעניין אה, שנצלול לסיפור שהכנת לנו היום. ת, היום אני הכנתי לנו סיפור אה, קצר אבל קולע על הנושא העוב מכולם אה, סיפור על אהבה. Okay? אה, בסיפור בעצם אני ילד בערך בכיתה ח' או ז', אוקיי, okay? מידע ניכיר אותי הייתי ילד. כאילו אם עכשיו לפעמים וזה אומרים שאני הזוי, הייתי ילד הרבה יותר הזוי. נכון. איכשהו התמתנתי, אני לא יודע למה, אני, אני הייתי שמח להישאר הרבה יותר הזוי. מהתקופה שהיית הולך עם הכובע הקסקטי המשובץ. כן, והיה לי שיער ארוך גם, שלא היה, פשוט לא היה יפה. אז הייתי ילד הזוי, ובטיול, אני חושב שזה היה בטיול השנתי של כיתה ז', היה לנו טיול לירושלים. היה נסיעה איזה ארבע שעות, והייתה איזה ילדה בזין אחת, שזה היה כאילו המגניב... המגניבים, הם היו, הם היו הילדים המדעית, מבחינתי זה היה המגניבים. מה אתה היית? כאילו רגיל כזה, כיתה רגילה. טיפולית או... גם שמע, גם כאילו זה לא היה, אנחנו אחרי זה הבנו שמדעית זה לא היה, היה. כאילו היינו בטוחים שהם פאקינג מחוננים, שהם עומדים להיות... באוניברסיטה הענייני. זה מדעית של תיכון נשר. כן, אז הם כאילו כזה טיפה איכשהו הצטיינו בלעשות כאילו קוביות וזה. ואז אחרי זה כשהם יהיו במאפיה הם יהיו אלה שבונים את הפצצות, הם לא יהיו מאלה שעושים את הכיפה האדומה. אה. זה כל ההבדל בגדול. אני גדלתי בשכונה מאוד קשה. שכונה כמו... מאוד... או שאתה יוצא כדורגלן או שאתה יוצא עבריין או עורך דין. או יש אחד גם טייס. מה או... יצא לך? אני יצא ממני מקליט פודקאסטים. <laughs> שובר הסטיגמות. כן, שובר החוקים. <אח> בקיצור, אז uh, uh, הייתה שם איזה אחת שהייתי קצת בקטע שלה שהיא, היא, לא תגיד כאילו, היא פשוט הייתה יחסית, היא לא הייתה, היא... איך אני אסביר לך את זה? שנייה. היא <אח> <אח> הייתה שווה? היא <אח> הייתה נראית בסדר, בכיתה ז' בוא. <אח> <אח> זה לא שהיא ממש היא הראתה שהיא בקטע שלי, היא פשוט לא ממש היא הראתה שלא, אתה מבין? <laughs> okay. אוקיי. אז, אז, אז אתה קולע לי... היא סתם <פה> הייתה נחמדה לכולם. כן, אז היא היית, הייתה נחמדה לכולם, ועל הדרך גם אליי כזה. זה היה הראש. ואתה, ילד בכיתה ז', מפרש זה כ... שרופה עליי. כנראה שכן, כן. ואז כאילו בטיול שנתי אמרתי, זהו, בוא, בוא כאילו, בוא, בוא, בוא, נראה מה יהיה. בוא נראה מה יהיה. אני ראיתי... כל הסרטים של הילדים קטנים אומרים מה תקפוץ המים וזה לא לעשות ממש סיפור אהבה לא אפשרי אבל לא אפשרי המכוננת מהכיתת גאונים והילד השפתות כן מהכיתה הפשוטה מהכיתה הפשוטה בטיור ירושלים כן התיישבתי לידה באוטובוס וכאילו לא היה לי יותר מדי מה להגיד. פשוט ישבתי כאילו לא היה יותר מדי על מה לדבר. הייתה סבבה עם זה שהחלטת לשבת על זה? לא יודע היא לא הראתה יותר מדי רגשות כלפי חוץ. כאילו אולי דיברנו טיפה אה מה טוב. מה טוב ונסיעה. ואז אמרתי טוב בוא כאילו נשמור את הקרח בוא נקפוץ המים בוא נראה מה עושים. ולא אמרתי טוב בוא נספר לה אולי איזה בדיחה או משהו כאילו אבל איזה בדיחות אתה מכיר בכיתה ז? איזה בדיחה אחת לא אהבתי אותה, אף אחד בחיים לא צחק ממנה, ולא הצלחתי לחשוב על בדיחה אחרת. היא בדיחה נוראית, היא מאוד ארוכה, מי שצוחק בסוף זה מי שסיפר את הבדיחה. מהבדיחות האלה, שאפילו הוא כזה, הוא לא כזה צוחק, הוא כזה... אני לא אספר את כולם, כי זה ברמת החצי שעה, 20 דקות בדיחה. בוא תשרוף לנו זמן, למה לא? היא יחסית מוכרת, זה על ילד קטן, שהוא ילד... כאילו הוא בגן והוא ילד מאוד, מאוד טוב. ואז כאילו יש יום הורים, בסוף השנה הגננת קוראת לו, קוראת לה אבא. אומרת לו, שמע, הילד שלך ממש מתוק, וזה ממש מחונן, תן, תן, ילד ממש טוב, תקנה לו איזה משהו שיהיה לו טוב. ואז הוא חוזר הביתה, הוא שואל את הילד, הבנתי שאתה ממש ילד טוב, וזה, אם אתה רוצה שאני אקנה לך משהו. כן, אבא, אני רוצה כדור אדום. כדור אדום. ככה עולה כאילו גן חובה גם אומרים שילד ממש טוב מה אתה רוצה כדור אדום ככה כל כיתה עוברים את כל, כל הכיתות מגיעים לצבא שמים את הצבא עובד ברפאל משהו כזה סיים לעבוד ברפאל. אה, הוא נהיה ממש כאילו הוא עובר תאונה נהיה ממש ממש חולה ממש ממש ממש פצוע ואז אבא בא אליו למיטה ואומר לו תגיד למה כל השנים האלה כל פעם שהיית ילד ממש טוב. כששאלתי אותך מה אתה רוצה שאני אקנה לך אמרת כדור אדום יש לך כבר מלא כדורים אדומים אתה פאקינג בן 20 <laughs> שנור וש... <laughs> מה אתה עומד לעשות עם כל הכדורים האדומים האלה. ואז הילד אומר לו זה מאוד פשוט אני עומד ל... ל... ל... ל... ל... ל... ל... ל... ו... ואז הוא מת. בבדיחה ואף אחד לא יודע אז למה הוא מת. גם, גם הבדיחה מתה ביחד <laughs> איתו. <מתה. laughs> כל האווירה גם מתה. נקדיש <laughs> בכל... דקה דוגמאייה לבדיחה של נועם. ולילדה <laughs> המסכנה בכיתה ז' שנאלצה לשמוע את זה במשך והיא ממש צחקה. היא ממש צחקה. היא ממש אהבה הבדיחה. עכשיו יש לי משהו להעביר. אני לא סיפרתי את הבדיחה טוב. לא, לא הייתי מספר בדיחות טוב. זה לא שכאילו ממש סיפרתי אותה טוב ובאקשן. לא, פשוט הייתה בדיחה לא טובה שסופרה לא טוב. זה היה לפני התקופה של הבדיחות כותנה. כן, היא הייתה ממש כזה, היא כנראה באמת לא הייתה כל כך בקטע שלי. גם אני לא בדיוק הייתי בקטע שלה, זה היה מין כזה. אתה יודע שאתה בכיתה ז', ופתאום היה לי ביסודי כזה כיתה אחת, והיינו מלא ילדים, ואמרתי, פאק, מה, יש מלא אופציות, חייב, חייב לבדוק את כל השוק. <אז> זה היה איזה משהו כזה. אז אני לא יודע למה היא צחקה, כאילו היא גם לא הייתה כזה עם האלה שצוחקות מכל דבר, פשוט משהו בבדיחה הזאת תפס אותה, והיא ביקשה ממני גם אחלה לעוד אנשים, ואמרה לי, בוא תספר להם, וזה, וסיפרתי למלא אנשים את הבדיחה הזאת. לדעתי הם צחקו כאילו מזה שאמרו להם שזה בדיחה מצחיקה כי הייתה אינורייט היום תספר אותה לאנשים הם לא רוצים לשמוע אותה. אני חושב שילדים בכיתה זין כן יאהבו. יודע. אבל יש גבול ילדים בכיתה זין יאהבו פורטנייט. שאנחנו היינו בכיתה זין לא, לא היה פורטנייט. היה פורטנייט. היינו כאילו היה כזה שתי ילדים בכיתה שהיה להם uh, סמארטפון. והיינו עושים בהפסקות אורות על כל פעם מישהו אחר משחק נכון, בארץ. נכון, נכון. זה היה ככה. אם היה לך סמארטפון, בילד אין, אתה הילד הכי מקובל בכיתה. הייתי ילד עם, ה... עם האייפוד. היית... הי... היה לך אייפוד? אייפוד טאץ', כן, הייתי הילד הזה. נראה לי שגם לי לא היה תקופה, אבל זה היה כבר אחרי שהאנשים היה די אייפון. אבא שלי הצליח להשיג לי אחד, ו... וואו. כאילו כל הכיתה. כן, אתה הילד הכי מקובל. רק בגלל זה היה לי חברים, אתה יודע. <laughs> סיבה אחרת. משם זה נבנה. כן. יפה יפה. אחי, היום, היום הכל התהפך, היום למי ש, שממש טוב במשחקי מחשב, פתאום יש שם מלא חברים בחטיבה. איך? איך זה יכול להיות? איך זה קרה? מתי זה קרה? כולם רוצים להיות חברים שלו בפורטנייט. דאם. ת... כנראה היינו ילדים לא בזמן הנכון. זה בטוח, אחי, אנחנו צריכים להיות ילדים בשנות ה-90. כן? או בשנות ה-90 או בשנות ה-80. ف... לא, שנות ה-80 היו גרועות nah. ממש ממש nah, ממש. לא יודע, לא, מרגישות לי לא מגניבות. שנות ה-80, שנות ה-90 נראה לי כן, היה שם משהו מגניב, 70' ברור שמגניב אחי, כולם היו איפים. קול. לא, אבל זו לא תקופה להיות ילדים, זו תקופה להיות בני 20 בשנות ה-70. נכון, אז לא. אבל אז גם, אתה מבין אם אתה בן 20 בשנות ה-70, זה אומר שאתה ילד בשנות ה-60. שזה fucked up זה לא נשמע כיף <laughs> כולם שם כאילו דון דרייפר כזה וזה כאלה דברים למה אתה צריך את זה. שום תקופה היא לא תקופה להיות ילד בתכלס. רק תקופות להיות אה, מבוגר. רק התקופה שלנו הייתה תקופה טובה להיות ילד באמת. נכון היה שמש. היה כל הסדרות האלה. הפיג'מות. הפיג'מות הפיג כל הדברים האלה היום אין להם את זה. הפיג'מות לפני שהרסו את הפיג'מות. כן. שלוש עונות המקוריות. ראיתי לא מזמן, את יודעת, הפיג'מת מאוד נהנית. עשית בינז'? לא, ראיתי כמה פרקים. כמה פרקים. ראיתי עצירות מופת, איך זה מחזיק עד היום. מדהים. טוב, זה היה אכן סיפור קצר, אבל לדעתי קצר וקולע. ושמחנו שהייתם איתנו. לא. זה לא עובד. אפשר למשוך את זה אבל יותר מדי זה כבר נהיה. אז צריך לספר עוד משהו. אין לי כבר מה לספר, זה כל סיפור בעיטו. לא, אז ספר עוד סיפור. אז זה פרק של 10 דקות. לא, אני לא מספר נעשה cut ונספר עוד, לדבר ש... על עוד משהו. <laughs> אין דבר, <laughs> אתה צריך להביא מהסיפורים הזויים, מה הסיפור שסיפרת בדיחה לילדה בכיתה ז', זה, זה מוכר? סיפור ככה סיפור ככה, מה תעשה? אה. <laughs> <laughs> כן. לא, לא, <laughs> לא. <laughs> אסל באסל, מה תעשה? פרק שני. או שני וחצי, תלוי מה סופרים. כן. אני הבטחתי לאנשים, הבטחתי לקהל סיפורים הזויים. יהיה עוד סיפורים, זה גם סיפור הזוי, פשוט קצת יותר קצר. נו, אחי, ככה זה שאתה מביא סיפורים מהחיים האמיתיים. הם לא כולם כל כך טובים עם בנייה של הסיפור והכל. אין מה לעשות, אבל צריך למכור משהו. זה מה שיש, אחי. ואתה רוצה להרוג אותנו עכשיו. אני בטוח שלא. أي... אתה מבין שכאילו כמות האכפתיות של איתמר מה... מהפודקאסט זה שהסאונד יהיה טוב. גם הוא השקיע אבל בשביל שהסאונד יהיה טוב. נכון. כן. הוא לגלל... תלה עלינו מגבות. באי לפרגן לו בגלגלצ כמו שהיה היום בדרך שפרגנו לחנות קישויים ומטקות. קישוי. יואו. וגדל קישויים בערבה ועושה. מטקות ושש. ושם <laughs> <צבים. laughs> <laughs> איזה גאונים. <laughs> איך זה עלה לו כאילו תוך כדי שהוא כזה גידל את הכישור אולי אני אתחיל לעצב מתקות. לעצב מתקות זה וש... כאילו, <laughs> שש בש. עשה עם המתקות ככה כזה וואח. כאילו אתה מדמיין שש מעוצב כזה כל עיגול זה הפרצוף שלך כזה. <laughs> הקוביות זה פתאום אתה כזה מעוות בקובייה. כן, וכמות האישונים שיש לך זה כמות, ה, כאילו, המספר. וואו, איזה נורא, אם יהיה עצב ששבש, מי, מי עושה דברים כאלה? נכון, ששבש זה קלאסה. ששבש, ככל שהוא שבור, ככה יותר טוב. בטח. כן. לא כמו הערכת ששבש של איתמר, שהיא כזאת היא פנסי במזוודה. כן, נכון, וואו, פאק, של איתמר אחד הארצי. ממש אשכנזי. כן. קשה לי לדמיין אנשים לא, לא מהארץ משחקים ששבש. בלתי אפשרי. יאללה. אנחנו מיצינו פה את הפרק, תודה רבה לכולם. מן ענן עומד לקום ולצאת ו... לא, לא, לא. רק ויל בי, ויל בי. אבל מה, עשינו עשר דקות? כמה זה היה? זה עשר דקות, משהו כזה. יאללה. לא, לא חושב. לא עשינו סיום אבל, זה היה סיום. לא, אתה סיום, יאללה, ביי. תודה רבה לאיתמר. שב, שב, שב, שנייה. אני לא יושב, אני הולך. נו, שב, שנייה. לא, אני רוצה להמון. אוקיי. טוב, אז זה היה הפרק של... ברכה מספר הפודקאסט, אני הייתי מידן. אני הייתי נועם, ברכה. תודה לאיתמר על הסאונד פה באולפן הביתי. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. הצעות ותגובות אפשר גם דרך המייל שלנו. ברכה מספר את gmail.com וכמובן באינסטגרם שלנו. וזו הזדמנות באמת להזכיר, תודה רבה לנטע על הלוגו. ובכלל, כל מי שמקדיש זמן להאזין לשטויות שאנחנו מקליטים פה, זה מאוד מעריכים את זה. וזהו, ברכה אנחנו בעצם נפגש לפרק הבא, כן, יאללה ביי. יאללה ביי.